Підхоплені лютою пожадливістю тілесною, вмить стали вони звичайними людьми, смертними і грішними, і потонули в темних солодощах, забувши про всі справи світу. Коли ж Володимирслав знов, як тоді і синій, взяв жінку з підлоги, незграбно і невміло, відніс її на ложе і прихистком у світлі свічок набить зазирнув у її пронизливо прозорі очі, гарячою ненавистю вдарило йому в серце. Він стиснув її руки, а жона застагнала, і цього вже стало задост для нього. Він не чув себе бодай трохи відомщенним. Одійшов у темряву, подалі від ложа, став спиною до жени, сказав Олухо. «Чому не ціла?» «Бо дорога далека?» – відповіла вона відразу, мов би, ждала того запитання. Ярослав відчув себе ураженим ще більше. Виходить, вона їхала до нього і не ждала навіть зустрічі з своїм майбутнім мужем. Не пошанувала його ніяк. «То як це?» – допитувався він, хоч і знав, що про це не слід більше говорити. До тебе далеко, недалеко довго. Вона, видно, плуталася в словах, і він нарешті збагнув, що йдеться про давнішні часи, коли вона ще й не чула, може, про нього, і коли, отже, він не мав і не міг мати над нею жодної влади. Та й сам хіба тоді вже зберігав себе у недоторканості? Чи у вас королі б'ють свої жон? Спробував перевести розмову трохи на жарт, але Ірина потрактувала його запитання всерйоз. Хто дужчий, той того і б'є, сказала вона, не з цілковитим відчуттям вищості над князем, який першу шлюбну ніч розміняв на таку дріб'язкову розмову. Жони у нас теж сильні. Вибирають у нас теж не завсіхди чоловіки. Буває так або й інакше. «Тебе вибрав я», – твердо сказав Вірослав, дякуючи Богові, що спобивав його темнощами. «Схотіла я поїхати до тебе, от і маєш мене тут, а послати ніхто не зміг мене». Він знав тепер точно, житимуть вони у постійній ворожнечі. Ніхто не поступиться ні в чому, тільки – і перевагою було князю де ще воно, та мужській своїй силі, хоч ні на тіл мії, ні над духом володарювати не вдасться. Це відкриття глибоко вразило Ярослава. Він би не хотів мати в себе під боком людини, яка зберігала свою особистість і жала б, незалежно від його волі, неприступна і насторожена. Але що міг удіяти? «Іду на Київ, і ти зі мною теж», – сказав він, намагаючись бодай чимось дошкулити їй. «Вельми кортить мені подивитися на Київ», – не далася на вигорну Ірина. Багато чула про цей город, скальди складають пісні про нього. «Не дивитися йдемо, князювати, – нагадав Ярослав» хоч якось не мав певності в цьому наміру після сьогоднішнього вечора, коли все йому вислизало з-під ніг. «Тому й приїхала до тебе», – посміхнулася холодно Інгі Герда. «Вірю в тебе, знаю, що будеш князем у Києві». «Віриш?» Ярослав не втримався, вийшов з темряви. Сполохані тіні заметалися поза нього свічі, Хапливо обіймали йому лице деплими долонями променів. Знаєш? А так. Вона посміхнулася незносно і погордливо. Він ненавидів її за ту посмішку. Якби на її місці була якась інша жінка, може, задушив би її, розтерзав, знищив. Але перед собою мав власну жону, княгиню Ірину, яка ще не ставши, власне, як слід навіть княгиною Новгородською, вже з певністю говорить про стіл київський. Сп'яніння знов нахлинуло на Ярослава. Заточуючись, він підійшов до ложа, рвучко схилися над Іриною, з палкою жорстокістю впився губами її уста, забив їх віддих, вона глухо застагнала, важко повернулася всім своїм великим тілом, щоб вирватися від нього, але Ярослав обхопив її руками, бо відступати вже не мав куди. Відкрилися йому в мить, що нічого не даватиметься йому легко в руки. Може, все життя доведеться боротися отак з усім на світі, починаючи від рідного батька і від рідної жінки аж до найзапекліших ворогів. Бо і що таке життя людське, як незмагання і невпинне боріння з темними силами – з риховними пристрастями, з власною слабістю, з дурощами, з надмірною довірливістю. Зранку після святої служби в церкві і роздавання милостині у Богім звелів Ярослав поряд з тим придовгим столом понад Волховом поставити ще кілька столів, скільки треба, щоб вмістилися всі бажаючі, і весільна учта продовжилася вже по-новому. Тепер князь бенкетував з усім Новгородом і був любий серця новгорожан. І жена його дивилася на князя вже не такими пронизливо-холодними очима. Було в них очікування, несторожність теж була. Ярослав ждав ще, бодай, найменшого знаку лікливості у тих очах. Але ще, мабуть, не на співчас для того не могла покоритися Ірина так швидко і легко. Зате люд Новгородський прихилився серцем до свого князя, і в безладному гаморі то там, то там давалося почути окремі вигуки. «А поб'ємо киян з нашим князем! Купаємців надутих, здирців надніпрянських, меча тримати не вміють, торбохвати!» Коснятин звичливим ухом прислухався до тих погуків. Ішов туди, підіймав чару за здоров'я князя, за успіхи київської виправи, за Новгород Великий, а сам на думці мав перед усім самого себе. І з його непогамовних намірів підносилися до розмірів небувалих. Князі завжди люблять оточувати себе людьми смирними, які б легко піддавалися їхнім бажанням, ні в чому не перечили. Такими найчастіше є невігласи. Коснятин же вважав, що перевищує Рослава у всьому, виказував позірну смиренність і слухняність, а тим часом повертав князя у вигідному для себе напрямку. Відступати тому вже не було куди. Та якби і запрагнув відступу, то посадник подбав, щоб відрізати останню стежку, пославши ворогів на гінці за глібом як упаде Найрослава Ярослава провина забрати в вбивство, тоді єдине для того спасіння – добувати київський стіл, бо тільки владою можна покрити найтяжкий злочин. З нетерпінням ждав коснятин Торда-старшого з його таємничої злочинної виправи. Бадьорився на цілоденних учтах, на продовженні яких – Підбивав Ярослава, мовляв, для піднесення духу новгорожан. Слугував князів вірно, перший стояв коло дверей княжих палат, коли Ярослав з молодою женою йшов спочивати. Перший стояв коло тих самих дверей уранці, зустрічаючи князя після ночі, так, мов би, і не спав, і не лягав. Здавалося, нескінченні тривоги, хвилювання, і затаювання могли б підірвати здоров'я будь-кому, та тільки не Коснінтинові. В його великому потужному тілі стачало сил на все, і на пиття, і на митушню, і на прислуговувництво князеві, і на пильнування за порядком, не забував і приготування до походу. В короткі нічні часи ще й довольняв свою жену, щоб не забувала вона мужа і єства його. Коли ж посеред ночі пролунав умовлений стук, у браму посадницького двору то коснятин ніби і не спав усі ці ночі. Вмить накинув на себе одіж, сам вибів у двір, відчинив браму, пустив трьох темних вершників, сам простежив, щоб поприв'язували вони коней, потім запросив до горниці. Засвітив одну тоненьку свічечку, спитав хрипко торда старшого, який стояв перед посадником разом із тордом молодшим і ульвом. Ну, варяг мовчки розв'язав шкіряного міха, викотив з нього під ноги косняти нові щось темне і кругле. Посадник узяв свічку, нахилився, присвітив, дивився недовго, але пильно, знов поставив свічку, потім згасив її, звелів. Прибери. Це, може на помацьки, сказав торо старший, але золото лічитиме звикли присвітлі. Він пошурхотів мішком, тоді Коснятин знову запалив свічку, цього разу вже товщу, сказав розвеселено. «Я теж люблю додивлятися до золота, навіть віддаючи його». Варяю прийняли жарт посадників. Засміявся навіть мовчазний Ольв. Вони ще не знали, на що здатен Коснятин. Та й хто б? розпізнав з веселою зовнішністю цього чоловіка красення похмуру, мстиву душу. Навіть той старший, який мав чималий досвід у відстежуванні значних людей і прибиранні його зі світу непомітному і умілому, і звик до потаємної серйозності, якою супроводжувано завжди розмови про такі справи, був спантиличений трохи коснятиновою поведінкою, який у міг, перевернути на жарт. От такого чоловіка приємно було одержувати плату за будь-яке діло. Посадник, видавши варягам обіцяни, поштовхав їх між плечі, вони й собі поштовхали жартома посадника, розсталися друзями ще більшими. Аніж перед тим, варяги поїхали собі на двори промонені що вже займали площу, здається, більшу за княжий двір і купецьке становище. А ти повернувся до розіспаної своєї жени з білим, солодким тілом і посилав її так міцно, що їй, мов би, повернуло найперше дівування. А потім вони досипали ніч у снах барвистих і бажаних для обох. А в посадник уже стояв у шанобливому поклоні ждучи виходу князевого і княгининого до маління. І ще був останній день весільної учти, бо Ярослав уже знетерпеливився і звелів скликати воїв кожного до своєї тисячі, щоб небавом вирушати в похід. Учта видалася на славу. Чорний люд цей останній день довольнятися мав самою милостинію, бо за столом засіли воїни новгородські із волостей Коснятин ходив поміж ними Знав, здається, чи не всіх поіменно Багатьох обіймав за плечі Багатьом щось скидав жартівливе Тому всміхався З тим пив З тим обіймався З іншими цілувався А поміж ділом шепнув їм воді Словенської тисячі Жировиту Що, здається, жена Тверяти Воїна з їхньої тисячі «Жіночка невеличка, та ласа до чоловічих пестощів, здається, возлежить оце зараз з одним варягом, відомим усім своїм походеньками у новгородських жон. А потім ще й порадив Жировиту взяти трохи там своїх воїнів та поколошкати дружків того варяга. Сказано було зовсім мало, здавалося. Жировит нічого і не збагнув без тих кількох слів». Кинутих мимохід йому посадником, та, видно, слова тут були зайві. Між Коснятином і Жаровитом уже все було узгоджено завчасу. Потрібен був тільки знак останнє веління. І ось воєвода славянської тисячі вже мав те веління. І він обійшов своїх довірених людей, кожному щось там шепнув, а вони теж, видно, завчасу попереджені де і як збиратися поодинці, виходили за столів і непомітно зникали, не пришкоджаючи учті. Все сталося, як бажалося посадникові. Тверята із товаришами застав торда молодшого, коли той міцно обіймав його жну. Можна було б досить легко вбити обох у тісній хижі, не давши їм і схаменутися. Але для невірної жони смертю меча була б занадто почесною. На варяга ж нападати за спини не випадало. Його виминули з хижі, наказали захищатися, пішли на нього з мечами відразу п'ятьох, щоб у того, що лишалося ніяких сумнівів, на порятунок. Але Торн молодший виявився з ухом не лише проти жіноцтва, а й проти воїв. Він легко й сміливо відбив наступ, навіть. Спромігся відігнути від себе трохи нападників саме так, що відкрив собі дорогу до втечі. Ганебдого у втечі ті нічого не було, бо він один, а їх кільканадцятеро. Тож торт мчав по кривулястій вулиці Прудка, мов молодий олень, і прямував ясна річ до своїх на поромонин двір, сподіваючись знайти там захист і зовсім випустивши з виду, що вся. Еймундова дружина учтує із з князем, і княгиною, і тільки його товариші, які повернулися пізній ночі з таємної виправи, сплять десь там, не відаючи, як лихо спіткали його, і що жде їх самих. Вийшло так, що Торд молодший сам накликав погибель не тільки на самого себе, а й на всю дружину Торда старшого. Новгородці вірвалися слідом за ним на паромонен двір, їх стало, мов би, ще більше, ніж там, коло хижі, куди заманила сьогодні вранці з солодка жіночка Торда Молодшого. А тепер виходить, що він заманив новгородців на своє стійбище. І якби то був не такий день, то новгородцям не поздоровилися б на парамонному дворі. Але нині вийшло так, що десяток сунних, роздягнених, незбройних людей стали жертвою нападу розізлених новгородських мужів які вже давно гострили зуби на цих заброд, що сипали на всі біч золотом, зваблювали чужих жон, щиняли бійки на вулицях, насміхалися з простого люду. Як усі ті, хто чащає до чужих жон, торт молодший був миткий на око. Він міг позмагатися в цьому, певно, і самим Еймундом. Отож, ускочивши у двір порамонен, варяг мить збагнув, що тут йому теж не переливки. Озирнувшись, він помітив, що воїнів із справжньою зброєю за ним женеться не так уже і багато, і тримається вони трохи мовби позаду, а наперед вириваються роз'юшені, здоровили з дрючком у руках. Йому перше стало страшно. Він крикнув щось по-своєму, побіг далі, крикнув ще, видно, хтось там з його товаришів вже не спав, бо двоє чи троє баряги визернуло із дверей їхнього великого дому. Вмить поховалися, потім по одному не зовсім, ще одягнені як слід, стали вискакувати зі зброї в руках, але стало вже запізно, на будь-який опір, їх усіх разом з тордом молодшим було зім'ято, стоптано, знищено в одну мить. То не був чесний бій. Як його розуміють справжні воїни Новородці вривалися Між варягів без мечів І спесів в руках Самими лише важезними дубцями Молотили ними Навперехрест Вимахували моби сокирами Чи молотками Сказано ж Теслі Скочили до їзби Знаходились в плячах Били без розбору Як попало Дбали тільки за те, щоб жоден з варягів Не вийшов живим Розправи чинилися скоро й неголосно, та чутка про неї прокотилася, як часто буває. Майже мить по всій торговій стороні. Найперше ж відлуналася вона коло весільних столів. Хтось там прибіг, хтось гукнув одне лише слово, але це слово відразу було витлумачене в давно очікуваний спосіб, вилулося в перший вигук – «Наші варягів б'ють». Вигук ненависті, відплати – за довголітні приниження, за топтання честі вільного люду, за іноземницьку зневагу до господарів цієї зеленої тихої землі, які звикли працювати багато і тяжко, добувати звіра, рибу, тесати дерево, торгувати заробленим, а не вкраденим і не зграбованим з помічі грубої сили. Коли ж треба, то вміло і протистояти будь-якій силі, але для того треба було називати ту силу ворожою. Варяги ж топталися в їхньому городі, мовби на правах сили здруженої, а насправді велися гірше за будь-яких загарбників. І ось нарешті слово кинуте, слово вимовлене, слово впало бити. Наші варяги б'ють. І вже кинуто наїдки і напитки, зчинився лемінт і метушня, вискакували за столів. Забули про князя княгиню, про лад і звичай, не лякалися неїжачиної не списами княжої дружини. Бо і що тепер дружина, що тепер князь і княгиня, коли впало велике слово бити? Наші варягів б'ють. І, хоч ніхто й не казав, де і за що б'ють, всі бігли в напрямку поромоненого двору. Збройні заготовлялися до бою. Неоружні набігу щось там норовили вхопити в руку. Ні посадник, ні тисячки, ні старости, ні десятники не могли стримати людського знавісніння. Коснятин тільки безрадно розвів руками, повернувшись до князя трохи поміти і пошарпаний у колотнечі. Його жена кинулася до нього з плачем, бо не звикла бачити його в такому стані, але коснятин відіпхнув дурну бабу. йшлося не про нього, найперше слід було захистити князя і княгиню. Дружина вже шикувалася довкола них, обставившись непробивними щитами, але посадників видавалося з цього мало. З малку він перейняв одного року усі теслярські хитрощі, тому мав напоготовь міцно збити з дубових брусів і пакілля переносний досить просторий вор, який і поставлено тепер перед князем і княгинею, щоб вони увійшли туди і так, забезпечені від будь-якого тиску і румовища, прослідували спокійно до палат. Але Ярослав блиснув гнівним оком на Костянтина за таку вигадку, він лякався осмішитися в цім дубовим ворі. Зате Ірині сподобалася посадникова вигадка. Вона першою війшла в вор, подала руку князеві, той, щоб не суперечити жені, не пішов за нею. Коснятин дав знак носіям, вор піднято трохи над землею, і він плив оточений кільцем варярських дружинників, тихо і маєстатично». Достосовуючись до плавної ходи молодої княгині і розтелесованого князя, що вимушений був гамувати свою лють, до часу не виказуючи її. «Чи не найду, князь на Ірину? Висіла тепер у нього на шиї, мов млиновий камінь. Якби не вона кинув би оце все, взяв коня і поскакав за лісі дошуйця, ніхто б не знав, де він і що з ним». На колінах би благати князя повернутися, бо народ був, князя, що отара без пастуха, безборонний і невлаштований, а він би собі мав тиху, тиху і своєю навісною забавою, і знову всвітилося і молоде, незабутнє тіло, і сам він молодів би серцем, переживав би те, чого і не пережив у своєму житті. Відразу постаріли і споважніли своїм князюванням і великими, Книжними мудрощами. Коснятин ішов по той бік дубової горожі намагався вловити княжий погляд. Але Ярослав Перто відвертався від нього. Злий на весь світ, тоді Коснятин проговорив князів бік, простромлюючи крізь пакілля носа і просовуючи свої пшеничні вуса. «Присягаю тобі, князі, що знайду всіх винуватців». Але тут проштовхнувся наперед рухомої кліті хтось із варяг гукнув сполохано. Торд старший убитий, торд молодший, і уль, і ще багато наших. Усіх убивців поставлю перед тобою, сказав знову Костянтин збоку. Що вбивці, гірко посміхнувся князь, вже мені тепер не воскресити ні торда, ні Ульва, ні будь-кого із померлих. Коснятин відійшов у двору, міг би покинути князя на півдорозі, то відразу б кинувся виконати свою обіцянку, щоб потішити Ярослава бодай трохи. Але ще мав відпровадити княжу пару сілою і незачепленою до палат, а вже лише потому взятися до діла. Ще й день не закінчився, не втихомирівся ще Новгород, який кипів твер у всіх своїх кінцях, далеких і близьких, а посадник, відсвіжений у новому броні, усміхнений і врочистий, підвів до брами княжого двору так само врочистих Живорота, Тверяту і ще кільканадцятеро воїнів Словенської тисячі, всіх тих, хто вранці сьогодні спричинився до небувалого в Новгороді. Князь давно хотів провчити кількох хваряцьких гультяїв, щоб не вносили вони ворожнечі між дружиною і Новгородом. Казав Коснятину Жировиту і його товаришам, бо виступати в такий похід треба здружено і одностайно, а паршиву війцю геть. Прибрали пропормотів тверята, що встиг порахуватися із своєю безпутною жіночкою, а тепер, щоправда, і шкодував уже бо важко було явити йому, як далі житиме без її палких стисків нічних, але одинаково діло зроблено, мав з чим стати перед князем. Жировит мовчав, він був надмірної охоти, пристав на умовляння посадника війти до князя за Новигородою. Якось не дуже вірилося йому, що Ярослав ще вчора задивлений тільки в своїх тварягів, Сьогодні готовий був давати золото людям, які прибрали кількох його вірних дружинників, а з -поміж них навіть найближчих княжих-охоронців, знаних усьому Новгороду. Але Коснятин усміхався так ласкаво і засліплюючи, що не вірити йому було просто гріх. Коснятин усміхався тоді, коли вони проходили браму пильновану похмурими варягами, які підозріло дивилися на збройних бравих новгородців, що собі всміхалися у слідом за своїм веселим посадником. Коснятин ніс свій посміх і до княжих палат виніс його і звідти, з'являючись на ганко разом з Рославом. І навіть, понуре, князи лице оби освітлювалися тим сяйвом, що оточувало посадника. І новгородці ще більше повірили в бажання князем не тільки побачити їх, а й належно винагородити. Тільки живорит, воїн досвідчений, знову відчув у серці поколювання і важко переступив з ноги на ногу, але мовчав, ждав, що буде далі. Спробував навіть видавити собі на устах посміх, переймаючи його від посадника – і Ярослав уловив, здається, що намагання прилучитися в своїх веселищах до коснятина нахилив голову, зиркнув на новгородці з-під брів насталених в них свого важкого набряклого багатоденного п'яства носа, спитав коротко. Оці вони радісно мови коснятин. Взять їх у мечі, так само неголосно і спокійно сказав князь. І кілька варягів які стояли внизу на східцях Ганку між князем і новгородцями, вмить оголили свої широкі двосічні мечі і вдалили над спантеличених новгородців. А з усіх боків двору повалило варягів сила вселенна і закипіла кривава баня перед очима князя і посадника. Ярослав так само був похмурий, а Коснятин посміхався сейливо і безжурно. Може, зітер він свою посмішку тільки тоді, коли увечері вибрався до города і сказав там комусь про побоїще на княжому дворі. А може, і не він те сказав, а сама чутка викоталася з княжого двору, бо в лихих чутках є здатність видобуватися звідусюди. І тепер уже по Новороду лунав не той піднесений крик, що над Волговом при княжій учті, а болісний зойк, Наших побито, воїнів славенських побив князь, варяги вбили воїнів, славни у князя, Жировита з товаришами вбито, князь убив Жировита, варяги б'ють наших. Отак От воно і повернулося. Наші б'ють варягів, варяги б'ють наших. Натопи збиралися, коли княжого двору горіли вогнища, люто бився люд у брами, а посеред ночі проштовхувалося до брами троє змучених верхівців. Стали мочки добуватися наперед. Юрба, зачувши лихо, стягала верхівців з коней і була, може, розшматувала нещасній, якби один з них не гукнув голосом, що пересилював весь верст і лемент. «Люди, вгамуйтеся!» «Вісті несемого князеві! Горе велике! Князь Володимир!» Тоді Єрмовище стало потроху стихати, і посланець вигукнув ще голосніше. Так, що почули не тільки найближчі від нього, а й багато хто ще. Великий князь Володимир представився в Києві, де й узявся коснятин розчистив мить прохід для посланців, обстав їх із своїми вірними людьми, достукався до брами і без перешкод провів гінців до князя. А за брамою знову заколотилося і завирувало, та вже не докучав тепер той гук Ярославові. Налякався він ні криків, ні вогнів, сказав поснятинові «Скликай вранці вічі на Софійській стороні». І прибув на вічі без Зварязької хорони тільки із кількома своїми отроками та стяговниками, бо княжий прапор – це честь. Стяг собі вибрав Ярослав, достосуючись до батька князя Володимира. У того архангел Михаїл, у нього архангел Гавриїл на блакитному тлі. Мови, продовжуючи батька свого, не лишав іншим братам, високого знаку, бо перших архангелів було два – Михаїл і Гавріїл. Виходило, що вже обидва привласнені. Лишалися ще Рафаїл і Уріїл, але через невідомість свою навряд чи могли б слугувати котромусь із князів за символом руської державності. Ярослав мав на поясі короткий ніж і меч до походу. Задягнений теж був до походу, Воді ж просту і зручну, без прикрас. Віча гулой вирувало. Лад панував тільки в самій середині, на узвищі, де стояв посадник Коснятин. Стояли посадники ветхі, з довгими сивими бордами, стояли старости кінецькі, тисяцькі, старости ступенні, воєводи і бояри, багатші з люду торгового Вірні люди, коснятинові. Ярослав уклонився вічу, Підняв руку на знак, що хоче говорити. Поволі гамір ущух. Князь хопив ротом повітря, Мов би, обіймаючи всіх, Простер руки, вигукнув. Новородці мої любі, Дружина моя, Опора й надія землі руської. Отець мені вмер, Великий князь Володимир, Хочу на Київ іти, щоб не перейшов стіл київський, у руки недостойні. Безумності свої побив учора воїнів новгородських, а тепер їх із золотом не повернути. Смерть кожного мого воїна сприйматиму як власну свою смерть. Поможіть мені! На вас дивиться вся земля руська. Довго колотилося вічі після князевих слів. Важко зібрати всі вигуки, які пролунали там, всі лайки, прокльони, глузи і погрози, що сипалися на князя. Але він усе стерпів, стояв непорушно на видноті перед усіма, і, мабуть, вся його покореність, а може, люди коснятинові, вміли розставлені посадником повсюди, подіяли на віче заспокійливо, і з окремих незгідливих викриків стало звільно вирізнюватися одне спільне, тверде і не схитне. Підемо з тобою, княже. Лунало голосніше і голосніше, незгодні спершу пробували кричати і далі своє, але поступово вмовкли, бо вічі мало свій жорстокий закон, за яким усіх незгодних бито киями, аж поки вони приставали до думки більшості, або ж випускали з себе дух. І коли вже було нарешті досягнуто бажаної згоди, Коснятин виступив наперед князя і гучним своїм красивим голосом викрикнув в ім'я всіх зібраних Підемо з тобою, княже, хоч ти прикрості новгорожанам». «Пійдемо!» – загоділо віче. «Але обіцяй, княже, для новгорода першу правду!» – викрикнув Коснятин. Обіцяю, крикнув Ярослав. Поклянися, вимагало від князя віче. Хрест складу святий, відповів Ярослав і перехрестився перед усіма урочисто і замашисто. Потягнемо твою руку. знов гукнув Коснятин. Потягнемо, закричали звідусюди. Ярослав знову підніс руку, даючи знак, що хоче говорити. Йдучи до Києва. Промовив посеред тиші. «Наставляю вам князем новгородським?» Князь замук на хвилину, тиша стояла така, що аж у скроні ломила. Всі ждали. Кого ж називе Ярослав? Тільки якось нятин, здавалося, стурбований був найменше. Не пропав йому усміх із зрадливого лиця. Стояв він, коли Ярослава, високий і могутній. Годь було і шукати ліпшого і виднішого князя для цього великого вільного города. Але все на світі буває. останній мить князь міг вимовити перше ліпше ім'я, що спала в йому на згадку. Може, мав домову з кимось із своїх молодших братів, про долі яких ще ніхто нічого не віддав. Може, прийшла їм брата свого, судислава який сидить у поблизькому Пскові. Затамувало віддих усе віче, стежило за князем, а той витримував урочистість миті, поклав руку на яблуко меча, вперся міцніше ногами вершину вічового пагорба, гукнув голосно дзвінко, помолоділим голосом: Коснятина, сина Добриненого і коснятин, мов підрубаний, упав на коліна перед князем. Поцілував Ярославі руку, яка тримала на голова чмеча, росив своє велике, вродливе обличчя слізьми вірності й розчулення, промовив у тиші, яка ще й досі лежала надвіччя. «Клянемося тобі, великий князю, дотримувати вірності у всьому! Клянемося!» – ревнуло віче. Здається, ніхто й не помітив обмовки Коснятиної щодо Великого князя. Не зважав на неї і князь Ярослав, бо ні в чому не змінилося його лице, тільки тернув навіщо слівою рукою вуса, так ніби змахнув з них сльози, що непомічені скотилися йому по щоках, та хіба ж могли бути непоміченими перед тисячу очей. Але на рік тепер Коснятина князем. І за княжем звичаєм повинен був обійняти, поцілуватися з ним перед усіма, як з рівним собі, по-братськи. Ярослав обійняв коснятина. І вони поцілувалися. І тепер справді заплакали обидва від розчуленості, Заплакали без причин, як то роблять завжди чоловіки в хвилини, яких не можуть збагнути ні жінки, ні діти. В досвіда наступного дня Відпливали від Новгорода лодії із воїнством. Вже на Волоках приспіли на зустріч князеві нові тужні звістки про те, що ціл Київський закопив підступно Святополк. Що вбиває він рідних братів у негідному своєму устрімленні до динацтва, навчений видно всього лихого свого тестя в західних краях, названих так вельми слушно. Бо як то мовиться, Заходять там разом з сонцем і всяка правота, і послушання, і любов людська. Оплаковано смерть Бориса, і правлено молебні на спомин його душі, пливли далі, нові чутки зустрічали їх тепер уже про смерть Святослава в далеких Карпатах, одрук Святополкових, а там і про зникнення Глібове, який поїхав до Києва, щоб побачити отця свого, а побачив, виходить тільки смерть, знову ж таки одрук окаянного брата, небачного колись, пригрітого їхнім покійним отцем. Ще десь у далекій Тмутому Раканні був старший брат Мстислав, але сидів він там незрушно на узбіччі, видно, не дуже хотілося йому втручатися у суперечку за київський стіл, приючений до теплого сонця Тмута Раканського, до грецьких він і східних присмаків не хотів, мабуть, повертатися в київські морози та дощі. Отож Ярослав був, мов би, божим мечем, що мав скарати братовбивцю Святосполка. Він йшов на Київ швидко і впевнено. По дорозі прилучалися до нього всі, хто здобувався на якусь зброю. Вирушали йому на зустріч з волостей боярці. Приходило і Чернігова, і з дерев і з інших земель русських стільки людей, славних і можних, що було б задовго називати всіх поєменно. Якби Ярослав виступав проти рідного батька, то, мабуть, утікали б від нього ночами воїни, яким сам платив. Лякаючись кари Божої і людської, за заділо негідне. Але тепер усе повернулося так, що йшов він на Київ чинити відплату, і за нього ставала вся земля. А свято полк хто значим і тримався. Хіба що мізерної сили своїх вижгородців та ще й печенігами, чотири коліна, яких, здається, завжди були готові підтримати його, а коліна ті Язі Хопон, Гіла, Харов і Євдіертим. Так і зійшлися в кінці літа дві сили, два брати на Дніпрі коло Любеча. але не буде тут опису битви. Сказати годиться лише про те, що переміг Ярослав, а святополк утік до тестя свого у Польщу. Воїнів вже погинуло там безліч, та й знов не про них мова, бо хто там згадує в своєму величанні перемогами полеглих, про імена яких і душі, як сказав, діє цих днів, хай пам'ятає своїм милосердям Бог в самогутній. 1966 рік. Весна. Київ. «Убий його його шкіру, Обтикай усього пір'ям, Навчи співати». Пікасо. Весь світ залитий кров'ю. Чому якраз отут, на Петрівській алеї, В цей, може, найщасливіший у його житті день, Знову прийшло до нього те, Чого не міг забути ніколи? Батькова кров на плитах собору? Бачив, як падає батько. Не чув його останніх слів, бо, може, і не було їх, може, вмер він у мить, як тільки куля вдарила в мозок. Ведіння батькової смерті йшло за ним невідлучно усі роки, бо не кожному у 12 років припадає стати свідком такого жаху. «Куди тепер?» спитала Тая, спитала для годиться, бо звикла за ці два дні без кінця ставити йому те саме запитання, розкошуючи роль жінки, яка не повинна вибирати, яку ведуть кудись, яку змушують, який блять, яку приборкують. «Мені потрібна тверда рука», сказала вона Борисові, коли вони Зустрілися вдруге після бутої божевільної зустрічі перед кам'яницею Ради Міністрів. Мені прокидаються іноді якісь елементи і Я мрію про рабство. Бо дай на один день бути пригнобленою, по-справжньому відчути чоловічу владу. Але де її знайдеш? Світ повний безхарактерних чоловіків. Іноді у дрібницях вони обмежують жінок, але не більше. Само життя обмежує людей так або інакше, але щоб хтось випручався, і з щоденних законів буття ставав над усім, таких мало. Куди підемо? Командуйте. Він не любив командувати. Ненавидів безхарактерність, плазування, але й тої твердості, яка спричиняється до трагедії, не приймав. Весь світ залитий кров'ю. «Війни! Війни! Війни! Гинуть люди, гинуть міста, навіть камінь розпорошується, безслідно зникають витвори людського генія, що їм судилися без смерті. а його батько, професор Годій Отава, який все своє життя віддав вивченню і розкриттю таємниці спорудження Софійського собору, вбитий був у тому самому соборі, загинув самотнім, нікому невідомим бійцем, ніде не записаним, не занесеним ніякі партизанські реєстри, не належаючи ні до якої підпільної організації, бо діяв відкрито, сміливо, може, наївно, та інакше не міг, не вмів, такий вже мав характер. І коли малий Борис побачив, як падає батько, золитим кровю лицем на плиту собору, і середньовічний морок оповиває його самотню постать, видалося тоді хлопцеві, що валиться весь світ. Міста, гори, каміни, собори, да везні пущі падають просто на нього, давлять йому на груди. І він теж умирає разом з батьком, але не може умерти так швидко і легко, як професор Гордій Отава. Тоді пробує відпихати від себе слабими руками своїми міста, гори, давезні пущі, кам'яні собори. Але камінь важкий і холодний, мов лихо, мов нещастя, мов сама смерть. «То куди ж підемо?» – знову спитала його тая. Звичайно ж, він хотів пройти з неї по Хрещатику, і по Володимирській, і коло університету, і коло свого дому. Заходити до нього та й не хотіла, ні за яку ціну. Це однаково, щоби пішли до мене в номер готелю. «Я міг би зайти у номер», – сказав Борис. «Це якби ми не цілувалися. Тоді перед готелем треба поставити вивізку». «Поцілованим вхід суворо заборонений», – засміявся Борис. «Аразд, а куди ж ми підемо?» – не відставала вона. «Як на мою думку, то ми весь час ходимо. Тому я і не відстаю від вас, цікавлячись, куди ж ми йдемо. А нікуди», – безжурно сказав він, «бо хотів будь-що побути безжурним у цей день, який чомусь затьмарювався з давно пережитої трагедії». Якби вона поцікавилася, про що він думає, може б стало легше, але тає не питала ні про що, в неї сьогодні було тільки одне – куди підемо? Десь вони обідали, навіть не в ресторані, а в самопослузі. Кожен брав алюмінієвий піднос, вибирав собі якийсь там язик, салат, склянку кави. А знаєте, як називався язик за князів? – спитав Борис. – Оцей, що ми їмо? «Ну так, просто не можу себе уявити. Лизень. Ще й досі в нас кажуть, щоб тебе лизень злізав. Ви, професор, вам треба все це знати», – засміялася Тає. І очі в неї були щасливі і вискривалися ще більше, ніж завжди. Потім пішли до кінотеатру, вибирали навмисне найбанальніші заняття, тинятися по вулицях, перечитуючи вивіски, розглядати вітрини, штовхатися у самопослузі, сидіти в затемненому залі перед михтячим екраном, на якому ворожаті юнаки ходили туди-сюди, високо підіймаючи ноги, взуті великі грубі черевики. Бо тільки в справжніх чоловіків великі ноги, якими вони твердо стоять на землі. Маленька ніжка у чоловіка – то вже зжіночення, то виродження, то занепад. І юнаки час від часу високо піднімає свої черевики так, щоб глядач міг якийсь час розглядати всю підошву. Підошва, прохватцьована, товста, чорна, величезна, пхалася з екрана межі очі тим, що сиділи в залі, вона заповнювала весь екран. Враження було таке, мов би, товчуться в тебе по голові. Борис сказав таї, ось вам, ви хотіли відчути себе вода й рабою? Колись піддані падали перед владиками і ставили собі на голову ногу свого повелителя. Католики цілують пантофлі папі, але все це не вимагало ніяких витрат, окрім морального приниження. Ми пішли далі. Щоб потопталися по вас ці бородяті дітки своїми грубими черевиками, треба придбати квиток за 40 копійок». Не намагайтеся зіпсувати мені настрій, засміялася тая. Нічого не вийде. Мене цікавить сьогодні лише одне. Куди ми підемо? Так, саме так. Куди ми підемо? Внизу від Петрівської алеї відходить у бік вузька стежка. Вона вганяється в зеленого щавину, веде, мов би, на саме дно яру, над яким височіє лавра. Але коли підеш, по ній помітиш, що вона полого підіймається на схил, потім непомітно розширюється, творить невеличку галявину, позрід якої стоїть криничка. Здається, викопав її дев'ятсот щомось літ тому перший печерський інок Антоній. А може, ще і до нього була вона тут, випадково відкрита кимось, а вже чинці тільки і створили їй славу проголосивши, що вода в криниці має цілющі властивості. Справді, вже за наші часів було встановлено, що вода містить у собі срібло, що має вона властивості лікувальні, але це не була заслуга ченців, ні тим більше їхнього бога, привезеного князем Володимиром із Візантії. Просто така вже багата споконвіку була Київська земля, що вода у ній текла срібна. У перші повоєнні роки, в бідні, холодні і голодні роки, студентам дуже припала до смаку історія із срібною водою. Криничка тоді користувалася небоякою популярністю, як місце для побачень. Борис Отава теж якось вмовився з однією дівчиною про побачення коло Криниці із срібною водою. Студентка була з іншого факультету, вивчала точні науки – Познайомилися вони випадково в якомусь науковому товаристві, де стояли списку доповідачів поряд, але дівчина стояла першою, а ще не була готова. Тому розшукувала Бориса, щоб попросити помінятися черговістю. Він ясна річ охоче пристав на її пропозицію. Студентка була маленька, з мальованим херовинським личком. Вона була вдячна Борисові, Після конференції підійшла, щоб сказати кілька слів, якось вийшло так, що він запропонував провести її додому, бо вже було пізно, а їй треба було добиратися на шулявку. Коли попрощалися, вона, підстрибнула й чмокла його в щоку. Так, цілком по-дружньому. Але він потім йшов додому, прикладав долоню до тої щоки, яка чомусь, мов би, палала весь час, думав, чи слід, надавати тому поцілункові глибшого значення чи забути. Він звик до всього ставитися аж надто серйозно. Товариші по факультету часто сміялися з нього за це. Та вже такий він народився, а може, вирішив сказати, таким його створило саме життя. Бо хоч жодного студента тоді не було без не незачепленого війною, але в нього з війною були особливі обрахунки і спадок однеї, Отримав він занадто тяжкий, щоб бути легковажним. Тому після довгих роздумувань і вагань Борис все ж дійшов до висновку, що не має права знехтувати, може, навіть і випадковим поцілунком херуїмської покорительки точних наук, бо дівчата ніколи не розкидаються своїм поцілунками безпричинно. Другого ж дня знайшов свою знайому і мнучись, червоніючи і затиняючись, спитав. Чи не згодилося б вона провести вільний вихідний день серед зелені? Дівчина, мово, тільки і ждала того. Відразу ж захоплено вигукнула, що мріє побувати, бодай, годинку десь на зеленостях. Тоді він зовсім уже безгуздо вовкнув, що ждатиме її коло ларської криниці з срібною водою, що теж було прийнято з не меншим захопленням. І молодий Оттав мав нагоду переконатися, що і прихильникам точних наук не чуже замилування легендами. Щоправда, точні науки спричинилися до невеличкої незручності для Бориса, бо він на кілька хвилин запізнився до місця побачення. Дівчина ж прийшла туди хвилина на хвилину, але стосунки їхні ще не були у тій стадії, коли за найменшу провину сипляться до кори. Борис відбувся додатковою Порцію почервоніння за свою неакуратність дівчині ж все дало роль лідера, у якій вона почувалася вільно і прекрасно. Вони обійшли краністю, дістали з неї води, попили, підождали. Чи не стали діяти чудодійне срібло? Але срібло, здається, не діяло, а може просто відбувалося це непомітно. Борис охоче приміняв би там усе срібло світо на якусь порцію заліза, вірніше сталі, до того ж найтвердішого сорту, бо йому будь-що потрібна була твердість. Він знав цілком точно, хоч і не проходили цього ні в школі, ні в університеті, що вже раз ти запросив дівчину на побачення, та ще дівчину, яка тебе один раз поцілувала, то повинна її теж заперпоцілувати, не відкладаючи. Ще до закінчення вашого побачення. Поцілувати чи не по чи по-дружньому, чи там як завгодно, але неодмінно доконати цього великого і важкого акту. А для цього потрібна рішучість, потрібна твердість, майже сталева, або лише більше, коли йдеться про такого недосвідченого і далекого від звичайних проїв життя Бориса Отави. Добре було дівчині, коли вона цілувала його тоді ввечері. Цілувала стихійно, спонтанно, не думаючи, мабуть, підкоряючись якомусь миттєвому імпульсові. А йому тепер належало здійснити поцілунок заздалегідь обдуманий, поцілунок, так би мовити, запланований, ідеологічно підготовлений. І ось поки Борис терся та м'явся, коли він шукав там десь, куди боявся поглянути, руку маленької студентки, поки вицілювався, з якого боку зручніше нахилитися над її хіровимістим личком і в якусь куч чмокнути так собі злегка, і нарешті вибрав і став нахилятися, але робив те, мабуть, занадто повільно, так повільно, що минуло хто знай скільки часу, скущив коло кринички, з'явилася величезна вся в чорному баберя, сучкуватим ціпуром в руках. Заклякла спершу, побачивши парочку, потім замахнулася ціпком і закричала басом, а безбожники, безстидники, поганці каянні, знайшли собі місце колись у води негодники». Дівчина вивернулася з-під Борисової руки, війнула перед ним світлим своїм волоссям, прудко перескочила галяву і зникла в гущовині. Борис хотів ще захистити свою подругу перед Баберою, але передумав кинувся й собі за дівчиною. Та вже необхідний час було втрачено. Безповоротно дівчину він не наздогнав. Вона зникла невідомо куди, очевидно, треба було б її шукати, але він прийшовся по стежці туди-сюди, потім вибрився на Петрівську алею і так повернувся до міста сам. Студентка потім уникала його, та він і радий був, що уникає. Тепер через багато років згадав про Криничку, намірився повезти туди Таю, чи хотів, щоб із неї повторилася така сама історія, як студенткою, що вивчала точні науки. Все повторилося». Та я вибігла із стежки першою, вона втекла від Бориса, попри всі його спроби затримати її, вискочила на Петрівську алею, стала на роздоріжжі, не поправивши ні зачіски, ні одягу, стояла, дивилася на Дніпро у ранковій імлі. Було вже світло, повз них угору і вниз прилітали машини. Машин ставало дедалі більше, Борис хотів був умовити та й піти звідси. Відійти, бодай, трохи вбік, щоб не розглядали їх усі ті, що їде в машинах. Бо зранку люди особливо цікаві, але вона мовчки махнула рукою, відтручуючи його, вже не питала тепер, куди підемо. Ховали від нього очі, а може просто собі дивилися на Дніпро, взагалі забувши про існування Борисове, не дбаючи за те, є коло неї хто-небудь, чи немає». Ніч була довга і коротка водночас. Здається, він розповів та й все про батька, уривками, вибирав найсуттєвіше, тобто найстрашніше. Виходило якось само собою. Тоді вона перепиняла його, цілувала. Весь світ залитий кров'ю. Батько відважно став на змагання шнуре з усіма фашистами які були в Києві. Нерівна боротьба. Без жодного шансу на перемогу з боку професора Тави. І однаково він не відступив. Єдиний спільний, що його тоді мав, був час ждати. Ждати, тягти дні тривожні, тижні, протривати, утриматися, поки станеться те, що почалося під Москвою. Він щодня ходив до Софії, слідом за ним притупцьовували його помічники. Кілька разів ще хотіли пристосувати щось у соборі, щоб грітися. Професор заявив, що радше згодиться бути розп'ятим посеред собору, аніж дозволити таке кощунство. За дев'ять століть у Софії не горів ніякий вогонь, окрім свічок, сказав він штурмварфюреві шнурри. Тільки завдяки цьому збереглися тут фрески і мозаїки. Чому ж ваші солдати будь намагаються тягти сюди, якщо не дрова для вогнища, то вода якусь жаромню, вкрадено ними, не знаю, вже йде».